Välkommen till Poppispodden! Sista? Nej, inte sista. Nej. Vi, vi fortsätter, Lin. Ja, vi ja. får nog göra det. Mm. Det är ju den fjärde Poppispodden. Um, och egentligen så tar ju vår delkurs slut nu- som vi har där Poppispodden har varit ett projekt. Mm. Men vi tar Poppispodden vidare, tror jag. Mm, det, det är ju så kul, så vi kör nog på. Vi måste bara lista ut hur vi ska få upp den på iTunes. Uh, är det någon lyssnare som kan det? Var god kontakt. <laughs> ja. För vi förstår ingenting. Eh, men det ska vi nog kunna lista ut. Ja, till mm. slut måste till vi slut. göra det. Mm. Eh, idag ska vi ju prata om eh, någonting som vi, du, både du och jag, gillar, Victoria. Ja, och det är ju populärt, aktuellt. Ja, julen. Jul, strålande jul. jul. <laughs> det passar ju väldigt bra att prata om julen. Speciellt eftersom det verkligen har blivit julstämning idag. Verkligen. Snön har fallit och i helgen så är det faktiskt första advent. Hur ska du fira det? Jag tänkte faktiskt försöka få lite julkänsla i helgen på riktigt. Så det blir glögg, julmus, pepparkakor, the whole thing. Och Sunes sunesjul. Och sunesjul tror jag faktiskt. Ska du titta på julkalendern? Ja, det tror jag. Det får det bli. Du också eller? Nej, jag det är, är ju inte... museet på Greveholm. Ja, jag shoppingen. vet. Men ja. det är ju inte samma Nej, gäng. det är det inte. Jag det kollar första... Anna-Lena Brundin som man egentligen, den enda man vill se. Mamman där, ja. ja. Flor mm. <laughs> ja. Jag kollar nog första inte så känner jag av lite vad det här, vad det blir. Ta tempen. Ta tempen. <laughs> ja. ja, det är bra. Men vi har ju kallat hit en, en tvättäkta julexpert mm, och verkligen. julfantast. Ja, hon är ju snäppet över oss. Även om jag också är en julfantast så är hon ju liksom crazy. Nej. Nej, på ett bra sätt. På ett jättebra sätt. Hon börjar ju ladda för julen redan i september, mm. berättade hon. Då börjar hon fundera på hmm, vad ska vi baka i år? Berättade ja, hon. Vad ska mm. jag köpa för julklappar? Det är bra. Jag är ju en sån som snurrar runt sista dagen på stan. Vad stressar? Oh, så ser stressa. ledsen ut när du oh. tänker på det. Ja. Du får börja planera. Nu vet du ju mm. att det brukar bli så. Mm, precis. Men det spelar ingen roll. Här. Jag vet det och så säger jag så här och så blir det ändå så. Ja, ja, det ja. kanske är självuppfyllande provision. Ja, jag tror det. Jag um... Ja, och sen ska vi säga att det, det är en lite extra rörig podd den här veckan. Det passar ju ganska bra in i, i jultema. Lite julstök. Ja. Vi hade en, ett barn på besök i studion. Ja, det är Linneas son Frank mm. som är, fyller ett i mm. december. Yes. Och det vi upptäckte att vi inte räckte. Riktigt hade barnsäkrat studion. Det var mycket roliga sladdar att dra i och sådär. Ja, och eluttag och ja. sånt där. Så det är verkligen så här full fart. Mm. Men det passar ju julen till. Ja, det är familj. Det är familj, det är ljud, det är stök, det är hej och hå. Ja, det är hej och hå. Mm. Hej och hå. Så nu lyssnar vi på Linnea som yes. berättar om julen. Julen! Jag heter Linnea och jag är 25 år gammal och mamma till Frank som också är här idag. Mm. Jag är julälskare. Frank är elva månader. Han fyller den 22 december. Då fyller han ett år. Mm. Så att jag har ju laddat här. Jag håller på att ladda inför hans mm. första riktiga jul. Mm. Eh, vi har förstått att du är julgalen. Hur julgalen är du? Alltså, jag har ju redan köpt nästan alla mina julklappar. Och jag har julpintat och nu börjat med min jul. Alltså, jag har mycket så här ritualer kring julen vad jag, vad jag vill göra och i, i en viss ordning. då, hur, berätta, hur ser, hur ser de ut i dina ritualer? Nej ja, men man tar fram liksom vissa grejer så här som är betydelsefulla och börjar så här. Kanske redan i september så börjar jag längta lite så här, Kolla lite tidningar på nätet. Vad ska jag baka i år? Vilka ska jag köpa julklappar till? Vad ska vi köpa? Vad ska man göra? Fast jag gör ju samma sak varje jul. Så att det är ju liksom som man bara upprepar sig. Mm. Vad är det du gör då sen när det väl drar igång? Mm. Vi har ju glögg varje år hemma. För våra kompisar. Och då bakar man ju och fixar inför det. Grillerad skinka. Och sen så bakar knäckebröd. Jag brukar göra det. Det tar väldigt lång tid. Alltså mycket kring maten. För mig är det mycket så här dofter och grejer som man ja vill ha, som man måste ha som egentligen är helt onödigt. Har du ätit ditt första julborden? Ja, det gjorde jag faktiskt i oktober. Det är helt sjukt det är tidigt. Ja, jag vet. Men då var det så här, jag var uppe på landet hos min mamma, hon har flyttat upp till Hälsingland. Och så sa jag så här men gud vad gott du vore med Jansson. Bara, ja, fy fan vad gott med Jansson. vi gör Jansson. Och så stod vi där och så bara, fast vi kan ju inte bara äta Jansson det är ju jättekonstigt. Och då blev det liksom att vi körde Ett helt julbord. Mm. Det var sjukt mysigt. Brukar du äta flera julbord innan ja. själva julafton? Liksom? Ja, det brukar jag. Hinner man inte tröttna då? Nej, men alltså... Nej, jag tycker inte det. Men jag älskar ju påskmat och sill och nubbe på sommaren också. Så det är ju min typ av mat. Men vad liksom gör man sen? För att om du äter ditt, ditt julbord och du slår in dina julklappar... Ja. Tar det inte slut då innan december ens har börjat? Nej men alltså det är ju liksom <laughs> Det låter ju så sjukt Men allting är ju som en lång upptrappning Och sen på julafton ligger man där Som en däst katt och bara helt liksom <huff> uh -huh. på, då kan man också fyllas av en tomhet Att liksom nu har jag laddat här flera månader Nu är julen slut lite Hur känns det då? <laughs> det känns både tomt mm. och, Men på ett sätt skönt men sen handlar det mycket om att vara med familjen och att man gör grejer tillsammans inför julen. Julpysslar och stä ja, men så julstädar och sådär. Och då till och med städningen blir rolig när den är så här ja, ja. ja, precis. För då städar man ju för att sen kunna ta fram sina julsaker. Ja, men just om det blir roligt bara om man sitter jul framför. Ja, ja det men blir lite det. lite så är det. Ja. Absolut. Och så tycker jag också att, det, sen blir det ju väldigt liksom konsumtionshett så att man köper massa men för grejer som man tänker att man måste ju liksom, var, liksom, Julklapparna verkar ju vara viktiga. Ja, men det är för att jag gillar att ge bort saker. Mm. <laughs> nu har Franky på rymmen här. <laughs> så, ska du också vara med? <laughs> kan du sjunga en julsång? Nej men, ja, men jag gillar liksom att tänka ut så här jättelänge i förväg vad man ska köpa. Och så slår man in det jättefint. Och då blir det så förväntan också. Liksom på hur kommer personen se ut när jag överlämnar det här fantastiska paketet. Mm. Så det är inte att du ska få grejer? För det var ju du nej. lite inne på när vi pratade förra veckan. Victoria gillar inte så mycket att köpa julklappar. men att få. Nej, nej, det var lite skojlin. Ja, <laughs> jag tycker det är typ jobbigast med julen. Att behöva springa runt och leta julklappar. Men jag tycker att när man får grejer, då är det som att man måste liksom visa hur glad ja. man blir. Och så måste man liksom... Jag tycker det känns mer press mm. att få en julklapp. Ja. Jo, men det tycker jag också. Jag gillar ju när man hittar något som är Åh, vilken ja. perfekt julklapp. Men just den här, Ja, nu måste jag börja kolla. Liksom. Ja. Det är helt jobbigt. Men det handlar ju om att ha tid. Mm. Att man måste planera långt i förväg. Liksom, så att man verkligen kan... Ja, Om man tycker det är roligt. Mm. Och jag tycker att det är roligt. Är det det enda mm. dåliga med julen? Att den tar slut. <skratt> ja. Och sen att inte alla gillar jul lika mycket som jag. Är det ett problem? Ja, det tycker jag. Jag, tycker att jag upplever att många blir så himla stressade. Mm. Att andra blir stressade över någonting som jag typ blir väldigt glad över. Mm. Ja, ja, hur ser julafton ut hemma hos er? Ja, mina föräldrar är ju skilda. Och, så att jag har ju tvingats välja lite då. Och min mamma gillar inte julen. Så att det blir väldigt smidigt då. Utan då, då är hon och, och gör sina grejer och sen så är jag och min pappa med hans familj. Och då är det liksom... Vi brukar ta det ganska lugnt på förmiddagen så att man liksom hinner vila upp lite, ta en powernap kanske. Och sen kommer man dit och så är det jul, julmat. Min pappa är också värsta julfriket Så han dukar upp så här jättefint julbord verkligen och har lagt upp allting så jättefint och rullat småsar rosor av den gravade laxen och så här väldigt fixigt typ. Och sen så är det liksom allt, allt är perfekt. Huset är städat, liksom blommorna är färska, det är en liten brasa och, och liksom det är nästan som man känner som att man är med i en tv-serie typ eller en film för att allting är så himla Trevligt. Ni har verkligen så övat på den perfekta julen. Mm. <laughs> ja, det är underbart tycker jag. Det är jättemysigt. Och alla är oftast glada på julen. Det är nog det som jag gillar. Det är liksom, man anstränger sig för att ha, ha trevligt. Det blir, och så är det så kravlöst. Man behöver inte göra massa andra saker än att bara äta och typ ligga i soffan och kolla på tv. Typ. Det är härligt. Ska vi prata lite om julfilm? Ja. Mm, vi, har det, ju vi, vi, har vi har laddat lite laddat inför det. Det, ja. det tycker jag verkligen gör att man får en julkänsla när man mm. kollar på julfilm. Vad är julfilm för er då, tänker ni? Jag var lite tveksam innan vad det var. Jag mm. har skrivit upp några favoriter. <laughs> Nå några favoriter. <laughs> <laughs> Min favorit är Love Actually. Ja, Den är mysig. Mm. The Holiday. Mm, det den gillar inte jag så mycket. Vad den tycker jag är jättebra. Ensam hemma är ju en sån här klassiker ja, också. Mm. verkligen. Vilka är dina har du några favoriter som du tittar på? Uh, alltså, jag gillar ju svenska julfilmer. Mm. Ogifta par tycker jag är asbra. Har ni sett den? Nej, det vet Nej. inte. Det är med Peter Dalle, Susanne Rydter, Lena Ändre och Johan Ulvsson ja. Och de är så här barnlös, två barnlösa par som är lite olyckliga och har lite problem Med sina relationer ska de åka iväg och fira jul mm. i typ året men det är en liten vuxenhjulfilm. Det, det måste såhär... ju vara liksom en katastroffilm. Men uh, det gillar du ändå. Uh. För jag gillar ju när det går bra. Nej, det, är såhär, det är därför jag gillar så här. Ja, det är så här ypermisigt. Uh. Allt är så perfekt och mm. mysigt och du snöar. och det är... uh. Men du kollar typ så här: Fanny Alexander. Ja, uh. uh, men eh, den tycker jag är bra, fast lite läskig också samtidigt. Men den är bra. Och sen gillar jag den här: eh, vad heter den då? Tomten är far till alla barnen. Mm. Den, är så den har vi också har skrivit upp här. Ett äh. perron till farsa fira jul tycker jag. <laughs> den är väl. också jättebra. Det är nog min favorit. Och det är ju skämskydde på ja. den tycker jag. Den är Det är det ju med de här Så Peter Dalle. och ja, ja. Det är det ju där också. Ja. Men inte att man tittar på den skäms inte över. Ett perron farsa skulle jag skämmas av. Ja. Att jag skulle inte vilja berätta för ja. någon Aha, okay. Att jag tittar på den. Jo, det gör jag. jag det, är, det, är <laughs> favorit, det är min favorit. Det är min favorit. Jag tycker den är hysteriskt rolig. Har ni en soppborste här? Eh, Frank har ätit ja, flingor här på det, hela kolor. Ja, det, det, är det löser vi. <laughs> Men Carl Bertil Jonsson då? Just det. Det tittar ni väl på antar jag. Jag tittar faktiskt inte. Inte jag heller. Det är Kalanka som gäller. Ja. Sen efter det så är det... Nej, jag, jag slutade nog mat. titta på tv sen. Oh! Då äter då. är det då. mat. Mm. Spelar ni spel och sånt? För det... Är... Oh, vad fan gör jag på julen ja, egentligen? Ja, äter och... Vi firade fransk jul förra året. Nej inte förra han, förra. Då, då? då dricker man champagne och äter, och äter ostron ah. och helstekt anka. Ah. Ja, gud, det låter ju fantastiskt också. Och då är äh... finare så där. Ah. <laughs> ah. ah. ah. <laughs> och sen så hävdar halva min familj hävdar att de inte gillar julen. Mm. De, de ljuger ju. Mm. Det, det finns massor med människor som säger så. Mm. Och så här, vi behöver inte, jag behöver inte fira. Jag vill inte ha några presenter. Sitter de och surar. Nej. Sen tycker de ändå att det är jättetrevligt. Kalle, jag vill inte se kall, jag vill inte, sitter du? Ja. Mm. Så jag tycker om det är mysigt när stunden väl är kommen. Precis. Ja. Men jag antar att ni inte bor hemma någon av er. Nej. Nej. Har ni julgran? pintar ni då även fast ni inte bor hemma eller? Linn har redan börjat pinta. Ja, jag har mm. Ja. Jag brukar ha julgran men inte i år. För mm. i år ska jag inte fira. Jag ska fira i Mexiko i år. Ja, mm. mysigt. Mm. Men hur ser du ut hemma hos dig då? Vadå har du bara... Ja, du är du redan färdigpyntad? Ja, men det är ju för att vi har ju glögg på söndag. Aha. Och då det är måste på ja, den. det är nu på sanda. Det är första advents... Ja, precis. Det mm. är också en taktik att ha det tidigt så att folk inte har hunnit tröttna. Mm. Smart. Men hos mig vi har ju jul, det är julbockar har vi lite och så har vi lite jul en sån här löpare. Mm. På bordet. <laughs> ja. Gud vad har vi mer julkuddar som det står god jul på. Mm. Och lite jag satte upp en en liten ful sån här plastgran med massa kulor i Frankström häromdagen och la hans paket under. Oj, det... Och det kändes ju... Då blev jag nästan lite tårig. <laughs> Fattar han paket? Nej. Nej. <laughs> det gör han inte. Så han är inte där och river i det liksom? Mm -hmm, nej, men jag har ju lagt dem så att alltså, han tycker att det är kul med... Ah. Men jag skulle kunna slå in liksom ett suddegummi typ så mm. skulle han bli jätteglad. När åker granen fram då? Ja... Ah. Alltså jag har ju aldrig fått haft gran hemma förut, förutom när jag bodde hemma. Men varför så jag, inte? För att jag har bott så, nej men jag har bott så, vi har bott så litet, mm. så att att ha en gran har inte riktigt funkat, eller varit prio. Mm. Men nu bor vi ju väldigt stort, eh, så att ja, det blir ju gran i år. Jag måste räkna lite på hur länge de barrar, för att jag menar en gran håller ju kanske inte längre i sig fräschen jag, jag vet inte, du skulle kunna köpa en sån där skitdyr gran? En kungsgrön. Ja. Men de, ba, de blir ändå lite krokiga. Vissnar lite. Ja, mm. gör det? jag det är två veckor. Mm. Mm. Ja. En God. annan sak som verkligen är alltså, jul, det är ju julmusiken, ja. jullåtarna. Mm. Hur känner du inför julmusik? Jag lyssnar ju på julmusik, det gör jag ju. Men det är inte som att jag själv varje dag i december sätter på julmusik. Men hemma på julafton så har vi julmusik. Och typ när jag, när jag gör juliga grejer då lyssnar jag på julmusik. Mm. Men jag gillar ju typ så här kanske Frank Sinatra typ. Mm. Alltså, jag har du någon topp tre bästa jullåtarna? Nej, eller jag har det men jag kan liksom inte riktigt vad de heter. Det är ja, lite så här äldre amerikansk ja. julmusik, det tycker jag. Är det bra. tycker jag också. Det är nog så mycket för Om du skulle gissa vilken som är, vi har en lista här på det är Stims lista eller hur? Mm. På decenniets mest spelade jullåtar. Om du skulle gissa ja. på den svenska listan, vilken som ligger av Det är bara svenska, bara svenska mer låtar. jul. Ja, rätt. det är rätt ja. bra. Hur visste du det? Visste du det? Ja men den går ju ja. alltså, i alla butiker tänker jag. Mm. I december. Man blir men, ju galen till slut. Men jag gillar ju det. Ja. <laughs> det stör liksom inte mig. Det stör mig när jag ska julhetshandla. Då stör den mig. Mm. Inte. Ja, när du är ute och det Är det som en klocka som tickar? Ja, ned? lite så. ser en stor ja. röd klocka mm. som... Precis. Och på andra plats så mm. ligger... Ja, gissa, vilken som kommer på andra plats. Kan ni nynna lite? <laughs> mm. Jaha, mm -hmm. ruda upp med röda mullan. Nej. Var det inte den du det var? Det, var, det var lite ja, det för var det, det är typ ah, en det är rapp lite. Jaha Vad heter den? Nu är det jul igen ah. heter ah, Julien, ah, just det ah, Ja, just, ah. just det Det måste ju ändå vara en av de sämre ah. äh, jullåtarna mm. tycker jag mm. Men det är som en barnjullåt Mm. Ja, sen på tredje plats i en riktig klassiker Det var en som jag gissade mm. Jag gissade att den här skulle komma etta. I den svenska listan ja, på den svenska. Kan inte vara still helga natt har den dum, där dum, ja. dum, Vad heter dum, den då? tändet ja, ljus mm. Sen på den internationella listan Kommer Victorias favoriter Victorias är min... absoluta julfavorit Ja, faktiskt Last Christmas. Ja, just det. Wham. Men den är ju så dålig. Jag får jag lite känningar <laughs> Men du älskar ju den. Victoria. Jag tycker den är bra, jag det. Men, det är, men det är ingen med din vill låt som Augusti utan är, nej, jag lyssnar nej. på Aa. den nu för att jag tycker den jag blir nej, jag kär. lyssnar inte på den nu heller. Jo det gör jag. Jag har inte börjat än men nej. snart. Och på andra plats kommer ja. Do They Know It's Christmas? Mm. Och på tredje plats kommer en av dina favoriter. Det är min favorit. Det all I want for Christmas is you. Ja, den är faktiskt. Den är bra. så cheesy. Ja, ja, jag älskar den. Ja. Det hänger ju också lite ihop med att jag älskar Love Actually. Mm. Den är ju med där och är väldigt mm. och är väldigt bra. Jag känner som ett sug att kolla på, på den nu bara Men mm, jag fick också ja, den här. Ja, det börjar bli dags. Det börjar bli dags ja. Um, ska vi ska se vad vi är någonstans. Just det, Det är pyntet. det har redan börjat. Men mm. hur länge får pyntet vara kvar? Jag kan ju också bli förbannad på folk som har sitt julpynt uppe för länge. Det där är också något som jag stör mig på ja, väldigt mycket. Kanske men varför, varför står du dig på det? Du älskar ju julen. Jo, men det finns ju en gräns också. Mm. Får man smakar en sån här eller? Linnea har bakat saffransbiskott till oss. Som den vi första kan... gästen som kommer med, med, med, med ja. eget fika. det är fantastiskt. Så det är inte eget fika, det är en, en gåva. Det är en gåva. Ja. Jag vill... Åh, vad den! Nu, den kommer nu, här det ett är jättefint. Ett papper, du mm. Men då kan man inte stänga den sen. kommer här med ett prickigt papper ja. och, sil och silversnöre. Jättefint. Ja, jag smakar gärna hem alltså. Gud Det är, är lite frankpaus här nu. Mm. Gud, vad god den var. Mm, vad bra. Den är alldeles gul, full med mandar. Mm, vad god. Den var jättegod. Det är direkt importerad saffran från Iran som jag har fått av min mans släktingar. Mm. Och det var inte dumt. Är det något Nej. speciellt med den, eller? eller Nej, den extra? det är bara... Jag tror alltså, nästan all saffran kommer från typ Iran eller Spanien, tror jag. Mm. Som mm. du producerar så. Men det är väl extra extra fint, kanske. Jag vet inte. Mm, vad man kan försöka äta. göra intervjun och tugga <laughs> på den här Jag kan köra själv <laughs> Freestyla lite <Ja. laughs> Du bakar sådana här biskotti Vad bakar mm. du mer? Vad är, ditt, vad är din repertoar? Mm, det varierar ju lite Men jag tycker man ska ha någonting med choklad Någonting med saffran Något med lakrits har ju kommit på senare år Som en liten uppsving Lakritskola Eller typ med lite så här havssalt på eller någonting. Mm. Knäckebröd tycker jag är väldigt mysigt Jag bakar inte egna pepparkakor, för jag tycker det är så tråkigt. Jag gillar inte de färdiga kakorna. Jag gillar degen mm. mer bara. Mm. Är då är det mor, mor Annas pepparkakor om man ska köra färdiga tycker mm. jag är godast. Men gör du pepparkakshus då? Eh. Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag tycker liksom att det blir inte alltid så fint som man tänker sig. Man har en bild av hur fint det ska bli och sen så ser det bara slutade med att alla står och skriker på varandra. Och, <skratt> och så bränner man sig <skratt> ja, på sockret ja. och sen <skratt> ah. Fast vi gjorde en en förrutlin. Kommer det? Han mm. måste det. Ja visst. Mm. Den faktiskt jättefin. Ah, var faktiskt jättefint. Var det där. liksom i en <skratt> ett färdigt sätt då eller mm. Mm. Mm. gjorde ska ni ut egna? Nej, Nej. Det var färdigt va. Det var det så att vi var fem personer va, som skulle så här göra mm. Det var bara du och jag ja. Som, ja. som gjorde alla andra andra och, och på, mm. <skratt> ja. alla andra satt och drack på Alla andra satt och pratade och ja. pratade med varandra. Mm. Vi stod med panik med den där ja. sockerpannan. Du inte. Mm. Mm. Ja, jag var ju rädd för bränt socker. Ja. Men då har jag en fråga om, ja. om din familj mm. och julen. För du fyller ju också år. Ja, eller hur? det här 20... är ju det värsta. Ja, 21 mm. december. Och Frank fyller år den 22. Ja. Är det här någon liksom konstig eh, konspiration att ni har planerat Nej. att allt ska kretsa kring julen? Nej. alltså jag tycker egentligen inte om att fylla år så nära julen, såklart. För att man får vänta väldigt länge och sen blir allting väldigt koncentrerat och stressigt. Men en annan sak som jag skulle ta upp, årets julkalender, Mysteriet mm. på Greveholm. Mm. Försöker Vad tycker du om det? Det? Ja. Alltså jag blev så exalterad när jag såg trailern. Så jag satt och skrek i soffan bara. Mm. Men jag har ju mina favoriter som jag kan typ sträcktitta. Mm. Då kan jag, jag, jag dra dem lite snabbt. Mm. <laughs> Mysteriet på Greveholm. Trolltider. Och sen Pelle Svanslös. Mm. Den var ju helt fantastisk med Björn Kjellman. Mm. Men vad har du kvar nu då liksom? Nu har du ju pyntat, blir det mer pynt? Det är mycket kvar. Ja, det är mycket kvar. Ja. Mm. Du fortsätter för december du har inte ens börjat än. Nej, precis. Alltså det är ju granen och sen här, den kanske ska rimma lite också. Jag har inte mm. rimmat någonting än. Vilket är Allt. ditt finaste pynt? Julbocken tycker jag är fin. Mm. <laughs> och sen adventljusstaken, den kan man ju ha tänd. Mm. Ja, då ska vi börja runda av ja. lite mm. Men eh, jag Lin, vi har inte riktigt kommit till julstämningen Du Nej. har börjat lite, Lin, jag har, jag har inte börjat, börjat någonting Nej. Jag har fuskat lite eftersom jag ändå ska och. åka bort mm. Jag åker 15 december åker jag Har jag du är borta... varit borta på julen någon gång förr? 2008 så var jag i Thailand, där hade jag faktiskt på mig en tomteluva mm. Men då var, jag, då var vi ute med någon båt och snorklade Så det finns en bild mm. på mig i tomteluva och bikini mm. Det var ungefär så långt Det mm. låter sexigt. Ja. Sexy <laughs> Santa. Ja. Sexy Ja, det var jag då. Ja. Men eh, jag, vill, jag, jag älskar julen också och mm. ville gärna fira i år. Men det är min kille som har planerat ja. semestern. Och då så sa så jag, så men 24 kan vi väl göra något trevligt. Ja, men nu ska vi titta på en buss typ 24 eh, Ja, men som mm. sagt, jag och har inte så mycket julstämning än. Men har du tips till oss? För att vi ska komma i stämning. julstämning. Uh -huh. Alltså planera vad ni ska göra. Och så tänker ni så här, åh vad mysigt. Då ska jag göra det här. Att man liksom inför varje moment <laughs> trappar upp sig själv lite. På söndag, då ska jag minstann plocka fram. Då ska jag göra min lilla adventsljusstake med en mossa och vad det är nu man har. Mm. Det tycker jag är mysigt. För varje men. advent så är det lite mer jul i huset egentligen. Ja, men precis. Mm. Det tycker jag är mysigt. Mm. Det är mitt tips. Du är hemma och suttar garligt. Ja, det är bra tips. Ja, ja men jag har ju redan jag är fuskat. Du, det är du mm. som är inte jag som har mm. Jag kan komma hem till dig och julpinta om. <laughs> julpinta jul lite. Om du <laughs> får besvär. <laughs> ja, men då får yes. vi tacka så mycket för att du kom, Linnea. Tack snälla. Så, tack. Ja, det där var Linnea Lind-Achuri. Yes. Julkvinnan. Julkvinnan mm. som var här med hela, med hela barnkalaset. Och, jag på att hon var ju en väldigt trevlig gäst. Hon hade med sig lite julbak till oss i studion. Ja, hon oh. hade med sig fika. Vad fantastiskt gott. Hembakade saffransbiscotti, var det mm, Det var det. Mm, jag har fortfarande några kvar i mm. väskan. Vi får ta dem när vi fikar sen. <laughs> ja, det var faktiskt eh, första gästen som har med sig fika. Mm, det, var det var mycket lyx. uppskattat. Ja. Om du som lyssnar kommer hit som gäst någon gång ta gärna Baka ner hem, gärna bakat. någonting innan Och ta med ja. Då är vi extra snälla under intervjun Ja, precis Julmusik är ju musik. Ja, har du börjat lyssna? Nej, jag tänkte också smälla på med helgen Jag lyssnade faktiskt på vägen hit När jag såg och mm. väntade på bussen i snön mm. Så lyssnade jag på Let, let it snow, snow. Ja. Visste du det? Nej, jag Visste bara tänkt att det hade varit Jätteroligt om du hade gjort det ja, ja det det var ja, det, Jag fick lite feeling faktiskt. Stod du med ett på läpparna där då? Ja. Oh. Och tittade omkring. Jag körde så här musikal... Det snöar och jag <laughs> lyssnar på Let it snow. Det är, det är precis som i låten. <laughs> Oh, ja, exakt oh, så var det. Ja. Sen gjorde jag en dans och sen brast ja. jag ut i sång. <laughs> Precis. Och de andra i buskuren, de dansade med. Ja. Och körade. Du livade upp, du, lin du. Gud, var bra. Ja, visst. Det är en här månader man behöver liva upp lite. Oh. Yes. Ja, nej, men jag ska väl också, i helgen ska jag liksom, nu kör jag, nu kör jag fullt ut känner jag. det mm. blir det Wham. Mariah Carey. Hela balletten. Åh, oh, Mariah Carey. Jag ska mm. nog titta på Love Actually ja. helgen. Ja, nice piece. Ja, så att det här var eh, fjärde podden. Mm. Ni får gå in på vår Facebook-sida. Mm. Som är cube-redaktionen. -cube yes. eh, och där kan ni skriva till oss. Mm. Eller tipsa oss om ni, om ni är eller känner någon som är sjukt intresserad av något som är sjukt populärt. Mm. Skriv till oss och så får vi prata med dig. <laughs> ja, så, så exalterad var jag över tanke på det. <laughs> ja. ja Då vill vi i alla fall ha hit dig till studion. Mm, precis. Och håll utkik där för tanken är att göra fler poddar. Mm. Och, um, vi kommer väl lägga ut dem där. Mm. På något sätt. Så, Och kanske skapa utkik. en egen precis. sida. Mm. Där ni får gilla oss. gilla, gilla, ja, gilla, gilla oss. Gilla oss bara! <laughs> Vill du avsluta med något litet? Det gjorde det en gång så bra. Ja, just det. Jag har gjort orken jag har gjort swag. Ja. Idag ska jag nog köra mig på... Kan vi inte avsluta med en liten jul, Ja, vilken vill Jag sjöng när vi testade ljudet. Ja, då kör du tre olika. Ja, visst. När jag testade de olika mickarna. Då vill jag att vi kör...